Mor Benvinguts al Murmuri número 156, què tal? Nosaltres avui tenim un dia bastant tocat pel rocabilí i això ho notareu en el programa d'avui que us presentem Carlos Ecano des de la producció, Marc Cauché, el control tècnic i Patrícia Manomino, qui us parla. L'ideal seria que el programa d'avui l'escoltesiu just quan s'està ponent el sol i des de dalt d'un turó des d'on tingueu el vostre davant, les vistes de tota una ciutat. Però ja que si ens esteu escoltant caminant pel carrer, al metro o estirats al llit, doncs només cal que us imagineu aquesta postal i llestos, que per alguna cosa tenim la imaginació. Abans de començar, només em queda recordar-vos que teniu un web a la vostra disposició, que a l'adreça www.murmuri.net i també teniu una pàgina del Facebook i del Twitter a través de les quals on doncs, ens podeu fer arribar tots els vostres comentaris. I bé, comencem ja amb la primera de les nostres propostes. Us portem als Arizona Baby amb el tema de Xirali. i aventures, el nom del cinquè disc dels veterans del pop barceloní Mishima i a la vegada una cita de Jorge Luis Borges aplicada al futbol a través de Menotti. Sense renunciar a la seva vocació d'antiheroi romàntic, David Caravent descobreix el seu costat més poètic i menys narrador, en el que a principis d'abril serà el cinquè àlbum de Mishima. L'olor de la nit és un dels seus nous temes. Sento l'olor de l'anomí que s'entença misteri Adéu-só. M'entervoleix la ment, em desperta els antics, fa tant temps que no em sentia tan sol. I baixo al carrer, he de treure diners, i em cago en el peixer, que em diu que no tinc un raó. Tocat el Miquel di quell li cauen del cel i a mí m'invita a volar Avui volarà diu avu volarà Avui volaràavu volarà. Passem blancs i vermells, i els meus ulls ballen amb ells. I entre l'ombra i la llum, mil bares plens de fum. Com si fóssim germans, ens coneguéssim de fa mil anys. Som 5.000 que ballem entre el cel i l'infern. No vull que em facis cotons, però... Together és el títol dels cinquedís dels New Pornographers, la banda que podrem veure en directe en el pròxim Primavera Sound i que presenta actualment una discografia de quatre àlbums de Power Pop i hem de en aquest nou àlbum no hi ha sorpreses. Jürgenz és una de les seves noves propostes. Yo, we're waiting To get through and past the center Of the earth constraint May the scientist and vandals In either way P -p -p Put your hands together For the silver bullet make me Both the force of the idol maker rising in death and it's shaking Take it. your gift for us and skin tight Roll the strings and with this thing you pushed with all Després de tres anys de desconnexió, els germans de Film Music s'han reactivat aquest 2010 amb el disc titulat Measure. I ho han fet amb ganes perquè ens proposen 20 píndoles musicals de pop lluminós i vitalista com aquest dem de Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Suena. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Bonte Bonaparte, és l'últim treball discogràfic dels catalans Standstill, una banda que amb poc més de 10 anys d'història ha editat ja 6 discos d'estudi, ha canviat d'idioma i ha mudat el so del hardcore dels inicis cap a territoris més càlids i intimistes, però sempre mantenint un estil i personalitats singulars. A l'entrevista d'avui us volem presentar el seu triple EP que acaben d'editar amb 20 cançons inèdites agrupades en tres unitats temàtiques que novament s'expliquen en castellà. Per presentar aquests, com, aquests nous temes, com deiem tenim a l'altre costat del telèfon Enric Montefusco, benvingut al nostre programa. Hola, com estàs? Què tal, tu com estàs? Bien. Sí? Tot correcte? Tot, tot, endavant. tot endavant. Tot endavant. I t'ho pregunto això de tot correcte, perquè bé, tenim al davant un àlbum complicat, un àlbum conceptual dividit en tres títols, tres capítols, mm, doncs això, ha complicat portar-lo a terme? Sí, home, més que complicat, eh, laboriós i, i bé, eh, hem estat de fet tres anys per, per concebir-lo i després gravar-lo, no? Eh, no sé, jo crec que també és un disc eh, com que té molts registres i, i hi ha molta força de profunditat i si algú si vol entretendre doncs trobarà moltes coses eh, i també alhora jo crec que és un disc que, que també no és, no és excessivament difícil d'escoltar, no sé, crec que eh, és més complicat eh, fins a cert punt el disc, no sé, crec que és, està bé eh, a aquest nivell, diguem. Eh, com dèiem, està dividit en tres parts, però quin seria el fil conductor de, de les cançons d'aquestes tres parts? Bé, el, el disc parla de, de la història d'un personatge que es diu Bonaparte, i, bueno, senzillament cada EP reflecteix tres moments eh, o tres etapes eh, diferents de, de la vida d'aquesta persona. Una que és eh, el passat i més aviat la infantesa i, i és força melancòlic. Un segon EP que, bueno, és, reflecteix una mica més la joventut i, i d'alguna manera sortida de l'ou i, i la confrontació amb... Amb el, amb el món, mm. per dir-ho d'alguna manera, i un tercer més de recolliment i, de, i que d'alguna manera resol el segon, que, bueno, que és bastant amuros. Ah, M'agradaria destacar els títols que he triat per a uh, aquestes tres divisions. El primer titulat Alguns recordes significatius de Bonaparte, el segon Bonaparte passa de querer comerse el món a esconder-se en una pequeña parcel·la, i el tercer el corazón de Bonaparte despierta. Doncs uns títols molt significatius i que ens fan pensar que aquest tal Bonaparte ha viscut uns canvis també molt significatius que li han fet canviar la seva manera de veure el món, no? Sí, home, sí, uh, jo crec que que no només li passa aquest bona part, eh? Sí. Eh, jo crec que en realitat són, són etapes força comuns i en realitat, de fet, el disc no explica grans aventures ni grans històries, jo crec que precisament reflecteix les coses més normals del món, eh, com són la, la infantesa i senzillament el, el passat i la innocència, o després a la, a parlar de la joventut i parlar de, del recolliment en... Eh, amb una parella, en aquest cas. Jo crec que en realitat no és que hagin passat grans coses, senzillament són, són la, les, les que ens passen a molta gent i, i aquesta és la gràcia de fet, que fer-ne d'això un, un disc no? No, no explica una superhistòria. Eh, molts han qualificat però aquest disc, aquest triple EP, com una aposta molt arriscada. No sé si estàs d'acord amb això. Pff, home, la veritat és que bueno, aquest és el sisè disc, amb eh... I tots, d'alguna manera, han sigut força, força arriscats. Uh, tots uh, han sigut uns salts endavant respecte a l'anterior i, i no crec que aquest disc sigui ni més ni menys arriscat que els altres, veient veient on estàvem en cada moment. Uh, jo crec que és un disc uh, bueno, que, que té una sèrie d'apostes fortes i, i no sé, d'alguna manera sempre ens agrada jugar amb el, amb el risc i amb, i amb el vertigen de, de fer coses diferents i, i fer propostes fora de l'habitual com per exemple en aquest cas demanar-li a l'oient que s'estigui 75 minuts eh, escoltant una història quan justament ara és quan la gent menys temps té per fer-ho i, i menys acostumada a estar a dedicar-hi tant de temps en D'altres dis... maneres pesament per això nosaltres ens agrada reivindicar-ho i, i entendre que la música no només és un, un single o 20 seconds davant de l'ordinador sinó que pot arribar a ser molt més i pot arribar a, pot arribar a parlar de coses molt, molt serioses i, i molt profundes i és el, és el que intenta defensar aquest disc de alguna manera uh, de, A més també en aquesta línia d'àlbum no convencional hem de, hem de dir que doncs, tenim temes instrumentals, tenim preludis tenim temes elaborats a base de converses en fi aquest és un disc que, que suposo que sí que sempre en la vostra carrera ho vau demostrar però que també podem dir que és un pas més no, en la vostra carrera Sí, de fet és el així com fins ara nosaltres sempre havíem avançat de disc en disc molt estilísticament, eh, sí que és veritat que cada disc tenia certa... tenia bastanta unitat eh, estilística, no? I per exemple l'últim disc era... era un disc de rock, no? era un rock molt particular, però en el fons eh, teníem una formació molt tancada de... de rock, de baix, bateria, guitarra i... i vamos, Um, en aquest cas, el, el, una mica l'aposta ha sigut obrir molt uh, estilísticament les possibilitats, de, de forma que, per exemple, el primer EP doncs, tenim música electrònica o tenim coses més experimentals, i instrumentals, uh, el segon tenim coses potser més de, més de banda i de rock i el tercer doncs inclús hem, uh, ens venia a jugar amb, amb l'estètica orquestal i, i amb cordes i vents i, i la bellesa i la nuesa, també, que per nosaltres també són exòtiques i, i interessants. En aquest sentit, l'aposta era fer tot això, però alhora, en, en un mateix disc, no esperant-nos el següent a fer un, el següent canvi. No? Era no. Com, si ja ho veiem ara, que ens, ens agraden que ens atrauen aquestes estètiques i ens ajuden a explicar millor la història, doncs fem-ho, que és una mica l'aposta. Però suposo que això, portar-ho al directe, deu ser una aposta molt arriscada o molt complicada, no sé, diguem-ho tu, a eh, si més no recordar que vosaltres estareu presentant aquest disc en el Primavera Sound. Sí, eh, bé, bueno, és veritat, és, eh, també és veritat que nosaltres fem primer els discs i després ens plantegem com eh, ho portem al directe i de fet ho, eh, ho estem treballant en això. De totes formes a cada, a cada problema nosaltres sempre li donem la volta i o intentem donar-li la volta i, i en aquest cas, doncs, jo crec que passarà mateix. De fet, per exemple, al Primavera Sound eh, farem un espectacle que serà d'un format així una mica diferent a part del, del format de rock que, que habitualment fem i també farem doncs fem un espectacle més escènic on, on es jugarà força amb la virtualitat i amb, i amb... Els audiovisuals i amb, bueno, una sèrie de possibilitats tècniques i, i, i creatives doncs, que ens permeten d'alguna manera donar-li la volta a això i, i fer-ho jugar a favor i que sigui una cosa així especial. Deies que, que en el fons aquest no és un disc massa difícil, però us preocupa que, que no sé, que no sigui apta per tots els públics, que, que això doncs, que sí, si us preocupa el fet que arribeu a un públic molt concret i no majoritari? Eh... Um... Aviam, nosaltres mai hem mai hem sigut un, un grup uh, que hagi tingut un recolzament massiu i el nostre públic sempre ha estat doncs, potser de diferents àmbits a alhora, però no, mai, mai hem arribat a ser amaral, no? Uh -huh. I amb aquest disc doncs no passarà, perquè nosaltres nosaltres tampoc tenim el tarannà com per fer, fer aquest tipus de música, ni, ni la... Bueno, i la nostra inquietud artística ens d'alguna manera ens aboca sempre a fer coses més o menys arriscades i més o menys eh, difícils. Jo crec que mm, això sempre ho tindrem, eh, també és veritat que en aquest disc jo crec que hi ha cançons, les cançons més més eh, aptes, diguéssim, perquè per, per li agradin a la meva mare per, en, per entendre'. Ns. Sí sí. Eh, però jo crec que la gràcia una mica d'aquest disc és que juntament amb aquestes cançons eh, més senzilles, d'estructures més pop i, i melodies més reconeixibles, també hi ha unes altres i hi ha tota una història al darrere doncs, que bueno, potser hi haurà qui no tindrà la paciència o, o, la, o, o la inquietud com per, per endinsar-s'hi. No? Però uh -huh. jo crec que aquesta és una mica la gràcia, que hi hagi tots aquests, aquests diferents... Eh, lectures o, o nivells de lectura i que, i que tothom escolli fins on vol arribar. Deies que no heu sigut eh, doncs un grup massiu evidentment com a Amaral no però eh, doncs l'èxit que us va portar el disc Viva la Guerra deu haver marcat el punt on us trobeu ara. No? Sí, sí. Uh, home, és, és un disc que ens va ens va donar força alegria i ens va connectar amb força gent. Sí. Uh, i bueno, la veritat és que com a grup va ser molt, molt gratificant i ens d'alguna manera ens va reafirmar en, en la nostra manera de funcionar, i, artísticament també, perquè d'alguna manera Viva la Guerra també era un disc arriscat eh, com aquest no, no crec que aquest ho sigui més no? de fet, eh, potser sóc jo qui, qui menys distància té per parlar d'aquestes coses, però realment això del, del públic no és no és una cosa que tinguem nosaltres present a l'hora de, de fer discos o de parlar de coses o d'engegar de, projectes, no? Després això ens ho trobem i, i bueno, intentem que sigui el millor possible, però realment els nostres paràmetres sempre són expressius i, i de comunicació i, i després l'altre pues, que vingui el que hagués de venir. Qui era aquest que està parlant ara? Qui és? Tu no saps qui aquest està estava parlant ara? No. Com que no? Però tu, aviam, aviam, anar a Sant Mori o no t'agrada anar a Sant Mori? Sí. Per què? Per què t'agrada a Sant Mori? Aviam, què hi, hi veus allà Sant Mori? I què més? I què veus? Corillets. Veus? Arrilletes. Arrilletes. I què més? Cargols. Cargols, sagrantanes. Els dragons, eh? <síntic> què dic a fer? Buscau un policia d'aquells, per què? Per què vols? Però... Per jugar. Per jugar tu policies, però... eh? Escoltant la cançó titulada "Hombre Aranya, eh, no sé si ens equivoquem si dient que aquest és un disc que, que té com a pes fonamental la càrrega emocional de les cançons. Bé, d'alguna manera sempre ha estat així. Uh, suposo que amb aquest disc ha sortit, a més, la, les lletres i tota la història, doncs, uh, o el, el, la manera com està plantejada la història, doncs fa que que sí que hi hagi força de càrrega emocional, jo crec que sí. I a vegades emocions bastant fosques al llarg d'aquest disc. Bé, bueno, jo no diria tant. No? Jo no diria tant. Jo crec que és el disc, eh, jo crec que és el disc més vitalista i lluminós que hem fet, sent oh, dubte. Molt sent dubte. El que passa és que és un trajecte llarg, i en aquest trajecte doncs, es passa per llocs no tan macos, sobretot en aquest cas el... Al segon EP sí. hi, ha, bueno, hi ha alguns records, diguéssim, de, del primer, uh -huh. però la, al final jo crec que amb el que et quedes és, és amb un esperit positiu i constructiu i, i vitalista. O així m'agradaria que ho entengués la gent, de fet. Alguns en aquestes alçades, quan acabeu de editar el disc, ja estan augurant que aquest és un àlbum que es convertirà en un clàssic. No sé si això marca d'entrada. No sé, és, és molt estrany. És, és molt estrany quan treus un disc, sobretot un disc com aquest on, on hi ha un força pes eh, personal i emocional i ha estat com molt llarg de fer i tal. En realitat, tot, després eh, quan ha estat tret, eh, no sé no, les opinions no, no ens les prenem gaire seriosament. De fet, jo, jo entenc que quan treus un disc com aquest, la, ja has guanyat, d'alguna manera, ja, ja has fet el que tenies que fer i el més important ja està fet. I tota la resta doncs, ho has de re relativitzar. No? Uh -huh. Des d'aquí et diuen que has fet una obra mestra fins aquí et diuen que, que, que has perdut el nord o vés a saber què, què es pot arribar a dir. No? En aquest sentit són bastant impermeables i no no ens deixem condicionar gaire ni afectar, ni positiva ni negativament, per les coses que es diguin. I destaquem també que, que bé, d'Estar en és un grup que en els seus orígens es va decantar pel hardcore i que al llarg d'aquest temps doncs, de carrera musical us una transformant. Com no sé com descriuries tot aquest procés que heu viscut al llarg d'aquests deu anys? Bé, en és senzill d'explicar. Nosaltres eh, vam començar doncs, molt jovenets, eh... Eh, devíem tenir 17 o 18 anys i, i vam, vam entrar, vam descobrir la música a través del, del món de, del hardcore i, de, i del punk. No? I, I aquell va ser com el, el nostre punt de, de partida, no? Que ens va fer aprendre moltes coses i va ser molt, molt divertit i molt, i realment apassionant no? viure en, en aquell món. Eh, el que ha passat és que som, bueno, som persones força inquietes i ens agrada sempre estar a la recerca i i aprendre i estar a tot arreu i, i, i anar avançant constantment i això ens ha fet doncs, que disca a disca haguem, haguem estat provant amb coses diferents i aprenent de llenguatges diferents i, i dient coses diferents segons el que ens passava no? i, i bueno, el resultat ha sigut un, un, un camí, hem anat fent un caminet que ens ha fins ara aquí que no sé on hem portat no? crec que aquesta és l'única lectura que s'ha de fer més, més enllà de si al principi feia un estil concret o ara en feia un altre. Al no? uh -huh. final són trajectes personals eh, i de grup, en aquest cas, i, i que no se sap on, on aniran a parar i aquesta és la gràcia. No? Ah, també m'agradaria preguntar-te per una iniciativa que heu tingut, que ha estat el projecte que porta per nom Jo solo necessito cariño, respeto i atenció, amb el que heu proporcionat uns telèfons de contacte a través dels quals els seguidors es poden comunicar amb vosaltres d'alguna manera. Com estan en aquesta recepció de trucades? Bé, bé, és un projecte força especial. Um, en, en aquest cas, eh, bé, la gent el, el que ha de fer és guardar-se aquests números de telèfon i, i en el moment en el què algú... Eh, recordi o se'n recordi d'aquesta sensació per, per la seva carència o perquè, bueno, perquè necessita una d'aquestes tres coses que, que malauradament jo crec que és sovint que ens passa a tots doncs el, la, la proposta del projecte és, és que ens truquin i deixin el, el contestador senzillament ens han de dir eh, on estan i quina hora és uh -huh. i nosaltres amb, aquest, amb aquesta informació i amb aquest àudio nosaltres ho col·loquem en un mapa Uh, i, i es prodruint la uh, mira que passa amb els dies, no? I jo crec que és més que cada trucada en concret que, que té, té la seva màgia, òbviament i el seu misteri i, i, és, i és molt és també interessant jo crec que l'interès uh, es guanya quan, quan veus el, el mapa sencer, no? I veus les diferències entre la gent com, no sé, és molt, és molt interessant veure com com hi ha qui, qui s'ho molt seriosament, hi ha qui és molt escuet, hi aquí supren s'ho pren a Cachondeo, hi ha qui, no sé, d'alguna manera nosaltres posem aquest, aquest marc, aquesta petita porta, i, i, i la vida surt per allà, no? per, sense voler, no? i crec que això tot això es veu quan veus el, el projecte, quan veus el mapa de la, de la nostra web. I, I, i, i... i bueno, estem molt contents perquè la gent hi ha participat i clarament no? està, està quedant molt bé. I que hi ha més, carinyo, respeto o atenció? Què demanen més? Doncs mira, de moment, carinyo. Sí, no? Estem sí, sí, necessitats sí. de carinyo. Doncs pues això sembla, eh? I a més també és molt interessant la, la qüestió geogràfica. Clar, perquè ja amb, amb, amb això es poden fer estudis. Sí. I demanen coses diferents segons la zona, no sé, hi ha, hi ha una sèrie de variables que, que són com per estudiar-les. No sé si a les ciutats es demana més carinyo, precisament. Doncs, doncs sí. Sí, no? Sí, sí, sí. Estem tots I... com una mica aïllats. Sí, sí, efectivament. efectivament. Una iniciativa molt maca i que d'on va sortir? Aquí qui se li va passar pel cap? Doncs això de posar els telèfons... De... I... També preguntar-te doncs, què, què ens resultarà de tot plegat. Si heu pensat doncs, el... amb el resultat fer alguna cosa. Uh -huh. Home, d'un moment el, el resultat en principi és la web i, i no sortirà d'aquí. Uh -huh. També és veritat que estem veient estem veient que, que, que funciona molt bé i que la gent respon i que són un material molt macu i molt, molt sincer i molt, molt ric. i No sé, potser, potser farem alguna cosa més, però en principi en principi això s'havia de quedar amb, amb aquesta web. Molt bé. I la idea, doncs, no sé, són aquestes coses que un dia fa plim i, i, i apareix. També és veritat que, ja, per exemple, en el meu cas, eh, a part de la música i així estic sempre molt molt atent a bueno, diferents formes d'art bueno, i de cultura, I en aquest cas doncs, m'interessa força el, el teatre, de fet eh, m'agrada, he vist un, algunes obres i algun, algun tipus d'espectacles molt, molt tecnològics i molt ficats amb, amb, amb la interacció i amb, bueno, no sé, he hagut com una sèrie de de coses que m'han fet eh, obrir una mica de, de ment mm. i aplicar-ho al meu camp, que és la música. No? I, bueno, jo crec que aquesta és una mica la gràcia. i De fet, eh, així succeeixen moltes de les coses. No? Gent, gent que està atenta al que passa en altres llocs i ho intenta traduir al seu, al seu camp i ja ha sigut una mica el, el cas. Hem anem acabant l'entrevista però ens agradaria també que ens contestessis la pregunta fixa del programa que fa referència al nostre nom i que ens volem imaginar Enric Montefusco murmurant, en quina situació? Mm -hmm. Com parles amb murmuris? Doncs <ríe> pues igual quan ens en reunim amb els amics en algun bar i ens donen, ens donen les 5 o les 6 del matí i ja l'únic que som capaços de d'expressar són murmuris. Acaba molt malament normalment, o no? No, no, no. No, no, no traguem conclusions. Vale, vale. Uh, no, però sí que a vegades passa. Vale, vale. Perfecte. Acabem ara sí l'entrevista amb una de les cançons, evidentment, d'aquest nou disc, que, que es titula La família inventada. Què en pots dir d'aquesta cançó per acabar? Mm... Bé, va ser una de les primeres que vam fer per aquest disc, i... Bé, jo crec que la defensa defensa bastant bé el disc en, en quant a temàtica i en quant a estètica i, i, i intenció jo crec que, que és un tema que el defensa bastant bé junt amb el, el, el que podríem dir com a single que es diu Adelante Bonaparte és una de les dos que, que més pot representar això que estem fent ara mateix. Doncs com dèiem, sí, Adelante Bonaparte és el nom d'aquest sisè disc d'estudi dels Stansteel, nosaltres el volíem presentar al nostre programa parlant amb Enric Montefusco, que moltíssima sort i que us vagi molt bé tota la gira de concerts Gràcies, igualment Que vagi bé Vinga, ciao Recuerdo los sonidos de aquella oscuridad Trasnochado cuco Que nos vio A todos cambiar Recuerdo Cada objeto Los trozos De un hogar La cabaña no se hundió pero era fruto del temor al mundo exterior. Ay, niña, Hi ha ja, 6 grups que primer entren pel nom i després per la seva música. És el cas del quartet Barcelona i Mujeres, que ha jutjat pel nom, es podria tractar d'un grup femení, però és més aviat el contrari. Mujeres són quatre homes disposats a recuperar el rock de garatge de diverses bandes nord-americanes dels 60 i dels 70. El seu primer disc, de títol homònim, acaba de sortir del forn i és mitja hora de rock directe, brut i agressiu. Us deixem amb una mostra titulada Rejerta. Continuem una proposta. Aquesta setmana destaquem el concert que aquest dissabte faran el Gentle Music Man a la Sala Apolo 2 de Barcelona. Cuentos Modernos és el disc que presentaran del qual nosaltres avui n'hem volgut extreure la cançó titulada Oye, entre altres coses perquè fa una defensa de la timidesa i us diu algú que s'amaga darrere d'un micròfon i de la fosco de la ràdio. ve que estás genial La vida corre sin cesar como el agua del río que va desembocando en un mar Cae a quedé llevar Tú muestras seriedad, ¿por te crees que no eres especial? Finte seguridad, pero te pierdes en ser cauta Y a sernos mente estás genial Si al disc Distortion els magnetic fields il·lustraven la caràtula, amb una silueta d'un home, el típic símbol aquell que penja a les portes dels lavabos dels bars, l'àlbum Realism, publicat aquest 2010, és el torn de la figura femenina. Potser perquè l'anterior disc que el grup experimentava amb un so més noise i distorsionat així com més dur, i ara ha tornat a un so acústic i amb un gran protagonisme d'instruments de corda. Ja em direu amb què us quedeu, si amb la part masculina o femenina. Us ho deixem pensar mentre sona Always Already Gone. Patricia Palomino. Acabem el programa d'avui amb el segon disc de la cantautora i artista californiana Joana Nimusom, que es va convertir en un dels llançaments més llogats per la crítica internacional l'any 2006. Però després d'aquell èxit, Newsom ha decidit prendre's el seu temps i han hagut de passar gairebé 4 anys fins que ha arribat a les botigues aquest nou disc. Això sí, no ha perdut el temps i ha acumulat un bon nombre de cançons, 18 en total. Hefuan Unmi, així es titula el disc, té una durada total de dues hores a repartides en 3 vinils o 2 compactes. Avui hem decidit acomiadar amb Occident. Que passeu molt bona setmana. Mercy me, the night is long. to ride this Alongside the ocean And make do With my no skin But then long light Will you let me in And then slow heart Are you gonna know him Long life Speak your name